погладжував чорну бороду безсмертний. Я вам щиро співчуваю. Бути не тільки автором проекту, а й здійснювати нагляд за роботами на будові то нелегка справа. Тому я і прошу вас, Володимире Адріановиче, разом із панами Олександром Кобилєвим і Едуардом Братманом встановити істину. Городецький, здається, зовсім не хвилювався. Я мав із ними обома телефонні розмови. Ми ще зустрінемося в зручний для них час, аби я міг дати вичерпні пояснення стосовно трагедії, що сталася на моїх очах. Вони згодні разом із вами – Провести повторну експертизу. Ми, звичайно, все з'ясуємо. Я не відмовляюся бути в новій експертній комісії, запевнив Городецького безсмертний, і глянув на вертлявого макака, немов підтверджуючи щирість своїх слів. Я вірю у вашу фаховість, а ваше сумління, поза всякими сумнівами, «Про всяк випадок, хто б із відомих громадян нашого міста, ну, в разі чого міг, так би мовити, висловитися на вашу підтримку? Ви сумніваєтеся в позитивному для мене висновку експертизи? Аж ніяк!» – безсмертний зробив заспокійливий жест. «Але гаразд!» з Городецький. Городецькій. Зрештою, зовсім різні люди можуть сказати про мене добре слово. І Богдан Іванович Ханенко, і брати Соломон і Мойсей Когини, і Лев Борисович Гінзбург. Ваш постійний підрядник, зауважив безсмертний. Вибачте, але скажімо з паном Миколою Біляшівським, директором міського музею чи з Вікентієм Хвойкою або Ігорем Сикорським мене пов'язують аж ніяк не комерційні чи архітектурні справи. Чи ви сумніваєтеся в них? Ні, зовсім ні. Зрозумійте мене правильно. Іноді вчасно сказане слово багато важить. Одначе дозвольте, до речі, запитати вас, чи варто поспішати зі зведенням костелу? От і нещасні випадки почали траплятися. Та й костел святого Олександра поки що цілком, здається, задовольняє потреби римокатоликів. «Перепрошую?» Городецький був украй здивований. «Я не зовсім розумію. Ви проти появи храму?» Його тому і зводять, що старий костел не може вмістити всіх парафіян. «Борони Боже, ніхто не проти», – закивав головою Безсмертний. «Завдяки турботі государя імператора всі ми вільні в житті і своєму виборі віри. Та як вам пояснити?» Є деякі сили, речі, які змушують нас часто чинити всупереч нашій волі і бажанням, і всі смертні мають озиратися на них. Бути у злагоді, так би мовити. Городецький геть з похмурнів. Слова безсмертного. Дивним чином накладалися на його умо настрої останніх п'яти літ. Відколи він 1901 року завершив будівництво Київського музею старовини і мистецтв і майже одночасно Кенаси для Караїмів, урочисто освяченої в січні 1902 року, йому не давало спокою дещо. Чому пан Владислав пручався і не міг висловити в голос або ж назвати, позначити якимсь одним словом?